الحمد لله وبهنسع. اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, ada mana? Ayo, amanah dikabul Allah. Ucium wajah dikabul Allah. Baqar dan Mutaalim. Muslimin dan Muslimat melihat melihat beramal Allah subhanahu wa Di dalam sebuah hadis. Riwayat daripada An-Nu'man bin Bashir r.a. Kata dia anna abahu atabihi Rasulullah s.a.w. Fakala Inni nahal tubni Haza ulaman kana ni وقال Rasulullah SAW صلى الله عليه وسلم اكنا وولدكنا نحتب مثل هذا فقالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي روايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال نا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فردت تلك الصدقة وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول لهم وأبتلهم مثل هذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إنا فإني لا أشهد على جو وفي رواية لا تشهدني على جوار وفي رواية أشد على هذا غير ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي سرك أن يكون إليك في البدء سواء قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذا أو كما قال حديث متفق عليه Seorang sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Kata menjemput. bapak dia telah bawa dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum sahabat nama dia An-Nu'man bin Bashir. Norman kata bapa dia bawa dia ke di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di depan Nabi, bapa dia kata dekat Nabi. Bapa dia kata, "Ibni na'al khubni hadha ulama kana Nabi. Bapa dia kata, "Sesungguhnya aku telah bagi satu orang khadam kepada anak aku yang ini." Pak dia ni Bashir ni orang kaya Pak dia ada khadam ada orang suruh Pak dia di depan Nabi Pak dia kata saya ada satu orang khadam saya bagi khadam tu dekat anak saya Hakni ni. anak saya Nohman saya bagi ke dia khadam tu Nabi saw ada di bila dengar dia ni kata dia ada bagi satu hadam pada anak dia. Nabi tanya dia. Nabi kata aspulah wajadika nahal tahu mitlahar. Nabi kata adakah kepada kia kia orang anak kamu kamu bagi kia seorang seorang pada. Nabi kata ada opo wana. Adakah tiap-tiap si -si orang anak kamu ni kamu bagi khadam dekat mereka? Oh la. Jawab Bashir ni dia kata daklah. Saya bagi khadam dekat anak ismi seorang aja. Anak lain saya tak bagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata fa'rji'hu. Nabi kata kalau begitu tarik balik pemberian kamu. Itu hadisnya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak supaya kita berlaku adil. Bukan kepada orang, kepada anak kita sendiri kita kena berlaku adil. Kalau anak sendiri pun kena berlaku adil, dekat orang lebih lagi kita kena berlaku adil. Bashir berjumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, Ya Rasulullah, saya ada seorang khadam dan khadam tu saya bagi ke anak saya yang amin, Nurman. Nabi kata anak lain bagi ke dah? Dia kata anak lain tak bagi. Nabi kata kalau nubu itu, tarik balik apa yang kamu bagi. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa sebagai seorang bapa, seorang mak, kalau nak bagi nak apa-apa bagi ke anak, biarlah secara adil. Kalau dengan anak pun kena berlaku hadis, Apatah lagi dengan orang lain yang bukan anak kita lebih lebih lagi kena berlaku hadis. Dia kata wasi riwayat dalam satu riwayat lain dalam satu hadis lain dia kata fakal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal kahaza diwadita sullin. Bila dia main habang dekat Nabi, Dekat dia bagi khadam dekat anak dia hak nama No'man ni, Nabi kata, Adakah kamu buat syurga macam ni juga kepada anak kamu hak lain? Kala la. Dia kata, Kala Dekat anak lain saya tak bagi. Saya bagi dekat No'man saja. Kala Nabi Alaihi Wasallam, Nabi kata dekat dia, Hittabullah. Wa'adilu fi awlatiku. Nabi kata takutlah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kamu. -anak. Hadis yang kedua pula dia kata Nabi SAW pesan pula dekat bapak yang bagi pilih-pilih anak. ada lebih mawaran hak seorang ni dia sayang lebih banyak benda dia bagi ke hak seorang ni. Hak empat lagi dia tak bagi. Ataupun kalau bagi pun tak sopah macam hak dia bagi kat seorang Nabi SAW pesan dekat bapak yang macam ni, Nabi kata, Intagullah, takutlah kepada Allah. Makna dia apa? Makna dia tidak berlaku adil kepada anak-anak tu. Salah. Maka Nabi kata, Intagullah, Nabi kata takutlah kepada Allah. Wa adilu fi fi'auladikum. Nabi kata, berlaku adil kepada anak-anak marajan abi dalam hadis ni pula dia kata Bashir towe balik ke rumah selepas nabi pesan dekat dia macam tu nabi kata istakhullah hendaklah kamu takut kepada Allah wa'dilu Wa baina auladikum bal la wa'idlah kepada anak-anak kamu lepas nabi kata macam tu faraja abi nu'man kata Bapak aku betul balik farad تلك sadaqah dan bapa aku ambil balik benda hadiah sedekahkan dekat aku tadi ini kedua yang kata sahabat nabi ini nabi tengok nabi bagi nasihat sekali dia jatuh terus yang kata sahabat nabi ini was riwayat dia kata dalam satu hadis lain pula dia kata faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bashir halaka walad siwa hada dalam hadis lain pula kata bila Bashir bawa anak dia di depan Nabi, beritahu dekat Nabi, kata dia ada bagi seorang khadam pada anak dia hak ni, Nabi kata dekat dia, ya Bashir. Nabi kata, wahai Bashir, Alaka waladun siwa hadhaf. Tak ada, ada anak lain, lain pada hak ni. Lain pada Nu'man ni ada lagi ada anak lain. Kalau na'am, jawab Bashir ni ada. Saya ada lagi anak lain. Kata Nabi aku lah wahabka dahu min lahad adakah dekat anak-anak lain pun kamu bagi khadam macam kamu bagi dekat Norman ni juga? Qala lala. Dia kata tak dekat anak lain saya tak bagi. Nabi kata fala tushidni idan. Nabi kata kalau begitu tak salah aku jadi saksi. Nabi kata. Ni, dia mai rumah nabi bawa anak ni nak suruh nabi jadi saksi bahawa kadang ada kat dia ni nak bagi ke anak ni kalau itu anak-anak lain komplain dia kata dia buat benda ni nabi kata wajib okay. Nabi kata kat dia fala tushidni izah nabi kata kalau macam tu pak sangku aku jadi saksi kepada pemberian kamu ni faq inni la ashhadu ala jaw. Nabi kata sekembuhnya aku tak suka menjadi saksi kepada benda yang tidak elok macam ni. Bagi kepada anak bagi cara didikan. Anak ni bagi anak nunu tak bagi. Ini Nabi kata al jaw. Jaw ni jahat tak elok. Itu Zainah dalam Quran dia kata innal abrara la fi naim in wa innal kujara Nabi jahil pujar, ia berapa kataan jauh. Nabi SAW kata, jangan suruh aku jadi saksi kepada perbuatan tidak elok begini. Apa dia perbuatan tidak elok? Perbuatan nak bagi dekat anak, pilih-pilih anak. Ini perbuatan tidak elok. Wafi riwayah di dalam satu riwayat lain pula... Kata dia ashid ala haza kali. Nabi kata picari orang lain daripada aku untuk jadi saksi kepada beliau. Sumbahala. Kemudian Nabi saw bersabda, Nabi kata ayat suruqa ayat punu ini kafir birwisawa. Nabi kata aku nak tanya kamu bashir, kamu suka ke tak kalau sekiranya anak-anak kamu ...berbuat baik kepada kamu. Nabi tanya dia. Wahai Fashir, kamu suka sukalah kalau semua anak kamu buat baik pada kamu. Kalau kamu ada lima orang anak, lima-lima anak buat baik dekat kamu. Kamu suka tak kalau buat macam tu? Kalau anak kamu ke lima-lima sekali buat baik dekat kamu. Kamu suka sukakah tak? Dia kata, tentu? Tentulah kalau saya ada lima orang anak, lima-lima anak buat baik kepada saya, saya sukalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata fala ibad. Nabi kata kalau macam tu jangan kamu buat kerja pilih kasih ini. Kamu buat kerja pilih kasih macam ni, kamu tak akan dapat kasih sayang daripada semua anak kamu. Anak hak dapat ni aja akan tunjuk sayang kamu, awak tak dapat dia simpan dendam dekat kamu. Hadis itu hadis sahih. Ini muttafaqun alaihi sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Islam adalah agama yang mahu supaya kita berlaku adil adil dalam Islam ialah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya kita letak sesuatu kena pada tempat dia kalau kita letak benda itu kena pada tempat dia kita adil kita memastikan berlaku sama rata dalam pemberian pada anak-anak itu ambil kerana dengan kerana itu semua anak-anak sayang kita Nabi SAW alaihi Al wasallam sebut dalam sebuah hadis dia nabi kata sawa baina awladikum fil 'atiyah Nabi kata samakanlah di kalangan anak-anak kamu fil 'atiyah dalam soal pemberian kamu nak bagi apa pun biarlah anak-anak rasa kuah hati dengan apa yang kamu baik. kerana dengan menjaga perkara-perkara ini kamu akan dapat satu hidup yang sejahtera insyaAllah mudah-mudahan Fatimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah kita menggunakan Bahrul Mazi jidik 17 muka surat 65 muktasaba enam kelompok 4 jilid 17 muka surat 64 bab yang kita nak baca malam ni dia kata bab ma ja fi fadilah tawakkul 'ala Allah iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan kelebihan tawakal kepada Allah. Hari malam ni kita nak tengok satu hadis dia nak beritahu sebab kita kata tawakal itu bagus Ketahuilah lah saudara telah lalu bicara tawakal atas Allah Ta'ala itu diterangkan di dalam juzuk yang ke-16 dengan panjang lebar kita baca lah juzuk, juzuk, juzuk 17 juzuk 16 dah ada sebut cerita tentang tawakal ini secara panjang lebar dan di sini ditambah lagi keterangan tentang tawakal ini. Ini dia nak tambah sikit lagi. Bermula tawakal itu iaitu bergantung dan berpegang atas Allah Ta'ala. Dan memutuskan tilik pandang pada sebab-sebab serta mendatangkan. Yang kata tawakal ini ialah bulat hati kita harap Allah tolong kita. Itu tawakal. Setelah kita ikhtiarkan nak buat sesuatu, lepas pada tu, saluh dekat Allah. Bulat hati kita, Allah aja boleh tolong lepas pada ini. Itu tawatan. Kata dia, maka jika satu orang memperbuat sesuatu, maka hendaklah bergantung percaya akan Tuhan yang menyempurnakan perbuatannya. Hari ini dalam Islamnya begitu. Kalau kita buat satu benda, kita kena bergantung ke Tuhan. Tuhan aja yang boleh menentukan perjaya atau gagal. Kalau kita start satu satu meniaga, satu bisnes, kita start satu meniaga, kita dah usaha, kita dah ikhtiar, kita dah teraya yang terbaik kita boleh buat. Lepas pada tu, nak jadi ke tak jadi ke meniaga kita ni, Allah punya dia peduli. kat Tuhan apa juga benar kita buat kalau ditakali akan kita sakit kita dah usaha berikhtiar sedaya upaya cuba berobat dan sebagainya lebih daripada tu kalau nak boleh baik tu Allah punya Allah punya perjalanan manusia kalau dia faham benda ini dia tak akan jadi manusia yang kecewa kalau dia faham benda ini dia dah buat sekadar yang dia boleh. Dia dah serai, dah cuba sekadar yang dia mampu. Kalau lepas itu tak berjaya juga, dia terima. Yang ini adalah ketentuan Allah. Dia tak akan kecewa. Tapi manusia yang berkecewa ni ialah manusia yang dia tidak rasa Allah SWT sebagai penentu akhir kepada dia. Berjaya ataupun tidak, ni Allah punya kerja. Dia tak percaya yang itu. Bila tak percaya, dia kecewa. Dan dia kata menyampaikan kepada kehendaknya, ini kerja Allah, bukannya dirinya dan usahanya yang memberi bekas kepada menyemparnakan dan kepada menyampaikan kepada kehendaknya itu. Apa yang kita buat tak bagi bekas. Yang tu kita kena, kita kena yakin. Kita buat apa pun tak memberi bekas. Hak memberi bekas tu Allah SWT. Kita boleh buat dia. Tak mestinya anak kita yang baca buku kuat di rumah ni berjaya. Tak mesti. Kerana baca buku kuat itu bukanlah penentu kejayaan. Tetapi itu usaha. Yang menentukan berjaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau kita suruh anak kita baca, dan depan mata kita, kita tengok dia baca. Bila keputusan para isya keluar tak elok, jangan dabuh dengan berfahnya. Kita kena tahu bahawa ini ketentuan Allah Subhanahu SWT. Begitu maka jika lo seorang itu tidak percaya dan tidak memulangkan hal dirinya kepada Tuhan maka tiadalah ia bertawakkal kepada Tuhan sebenarnya ha, kalau sekiranya dia tak pulang balik dekat Tuhan dia tu kata aku dah pulang dah aku, aku yakin benar diberi berjaya maknanya dia tidak ada tawakkal dalam diri <tuh> kalau dalam ideologi lain. Nah, kita anak, anak kita lani mengaji dia pengaji tentang ideologi tentang ide dia panggil ISM ISM to ideal nasionalisme nationalism enggak sekularisme secularism ilmu ide ni ada satu hak yang macam ni dia panggil humanism humanism maksudnya satu orang yang berpegang kepada ideologi semua berasaskan kepada human kepada manusia kalau kita usaha gigih, kita pasti berjaya. Ah ha, Tak boleh cakap macam itu. Itu orang humanism. Dia pergi. Kalau kita usaha gigih, kita tentu berjaya. Tak boleh cakap macam tu. Sana Salah adalah ulama. Dia kena kata, kita kena usaha gigih. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk berjaya. Jadi dia kena cakap macam itu. Orang yang bercakap kata, kalau kita tekun, kita tentu dapat apa yang kita cari. Orang ini, dia tidak mengikut yang terikat ahli sunnah warjamah ini orang dia berfaham dengan faham humanisme dia kira apapun human apapun manusia yang menjadi faktor penentu kepada apa yang dia buat ah, ini tak? Ah, ini kajian yang buatlah buat lah, ini orang simpulkan begitu dia bagi nama macam macam. begitu dengan kerana itu, dikatakan ulama, bermula tawakal itu setengah daripada lawazim bagi iman. Jadi, ulama kata, tawakal ini adalah salah satu daripada kewajipan bagi iman. Kalau orang itu beriman, dia antara syarat dia ni orang beriman, dia mesti ada sifat tawakal. Begitu. Maka, dia kata, bernafi iman dengan sebab ternafinya. Orang yang tidak ada tawakal, tidak ada iman. Itu maksudnya. Begitu. Kerana iman itu ialah mengesahkan Allah. Ini yang kata iman. Bagi kita apa pun lah sekali Allah. Lah sekali Allah. Nak bagi jadi apa pun, Allah. Nak bagi menang, nak bagi kalah, nak bagi untung, nak bagi rugi, nak bagi sehat, nak bagi sakit. Lah sekali Allah. Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Maka orang siapa bergantung atas lain daripada Allah. Seperti bergantung dan percaya kat atas usaha dirinya dan lainnya. Nesayat tiada mengesahkan Tuhan pada hakikatnya. Orang yang bergantung pada lain pada Allah. Sebenarnya dia tak mengesahkan Allah. Begitu. Dan jika diasahkannya dengan lidahnya sekalipun. Sekalipun lidah dia kata... Allah itu Tuhan yang satu apapun kita nak minta sendiri tetapi kita duduk tengok tak nampak kata dia ni tawakal kepada Allah maka dia sebenarnya tidak bertawakal kepada Allah sebenarnya tidak beriman Begitu. dan tidaklah pula dikehendaki dengan tawakal itu meninggalkan asbar dan bergantung atas barang yang datang ia daripada segala makhluk Maksudnya, jangan duduk salah bahan jangan duduk kata bila kata tawakal tak ada apa dia meninggalkan segala asbab. Sahabat Nabi biasa buat macam ni. Mengaji ke Nabi, Nabi Lu'abah tentang tawakal. Faizah iza azamta fatawakkal 'ala Allah apabila kamu berazam kuat maka bertawakal kepada Allah. Dia pun kira tawakal tungguk. Sampai di masjid berhenti-berhenti, unta tu pakat tinggal, betul aja naik atas masjid sembahyang. Nabi kata ni ultah dekat dekat ulah saya negeri dekat ajak buat piang tu dia dekat aku tawaran pada amak hanya ni mengaji tak habis dia dengar keras dia baliklah ataupun dia main dekat nak habislah jadi dia tak dengar penuh dia tak dengar cerita sepenuhnya dia faham lagu cara dia nak faham maka dia ingat tawakal ni betul lah tawakal ni makna kita serah bulat-bulat kepada Tuhan. Dia sampai sampai di masjid turun-turun tu pakat tinggal utan tu je naik bagulnya untuk sembahyang kat masjid. Nabi panggil dia, "Unta siapa ni?" Dia kata, "Aku." Nabi kata, "Sambat dia kemudian bertawakal kepada Allah." Nabi kata. Jadi tidak boleh, Nabi kata. Tidak boleh kita meninggalkan asbab. Semacam-macam mengharapkan tawakal kepada Allah tak boleh disahkan kata kita ni dah kena sakit apa kata kena cancer kata kena naul bila hamil dan kata tak disokkan kita kena penyakit penyakit yang macam ni. orang tuh, kamu ubah dia kata aku dah adalah ku tawakal kata tuhan. Ini tak benar. Dari segi yang terkakah ahli sunnah wal jamaah itu adalah pegangan yang salah Gitu. kerana yang demikian itu membawa dan menarik dia kepada lawan bagi yang dikehendaki daripada tawakal itu, dia kata yang ni dah faham dia ya? menyimpang, tak betul ya? ada orang yang faham macam tu padahalnya adalah sahabat-sahabat Nabi SAW berniatlah mereka itu dan bekerja di dalam kebun-kebun para oh, tengok sahabat Nabi sendiri Orang ada-ada keliling Nabi ni, Sayyidina Abu Bakar al-Siddi misalnya, Sayyidina Umar al Khattab, misalnya, Sayyidina Osman bin Affam misalnya, Abdul Rahman bin Auf misalnya. Ni semua nama-nama sahabat yang besar-besar ni, semuanya adalah ahli perniagaan semua ni ahli perniagaan mereka semua bukan takat meniaga di Mekah bukan takat meniaga di Madinah bahkan biasa bawa barang dagangan, pi sampai ke Syam, Syria mana di pi meniaga dan mereka ini adalah golongan yang berusaha dan bekerja keras dan kemudiannya mereka bertawarkan kepada Allah maka mereka itu yakni sahabat-sahabat itu adalah ikutan dan dengan mereka itu adalah penurunan Oh, dia kata Nabi kata apa? Ashabi kan nuju. Nabi kata sahabat-sahabat aku ni seperti bintang di langit. Maka hangpa kena pedoman kepada sahabat, ni. tengok apa sahabat buat. Apa yang sahabat buat tu hangpa buat. Kerana sahabat ni macam bintang di langit. Kalau hangpa sesat tengah laut, tengok bintang. Berdasarkan kepada bintang, ilmu bintang yang ada dekat kamu kamu tahu arah tujuan kamu nanti. Maka sahabat ini adalah ...perlu dituruti. Beri. Bermula kelebihan orang yang tawakal itu tersebut di dalam hadis. Iaitu masuk dia di dalam bilangan orang yang masuk syurga dengan tiada hitam. Bukan kata kecil-kecil. yang di Nabi SAW. Orang yang bertawakal kepada Allah SWT ni... ...di antara kelebihan tawakal itu ialah ada peluang untuk masuk syurga tanpa hitam. Tanpa hisap, terus masuk syurga. Pasal apa? Pasal dia ni dikenai pasti. Sebagai orang yang masa hidup atas dunia dulu, tawakal dia kepada Allah tinggi sekali. Begitu. Maka inilah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Az-Germini. Dengan kata dia, An-Ibni Abbasir r.a. لما أشري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم الخوف والنبي والنبيين ومعهم الرحف والنبي والنبيين وليس معهم أحد حتى مر بسواد عظيم فقلت من هذا؟ diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi saudara sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat daripada sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas ataupun disebut dengan nama Ibnu Abbas. Dia ni sepupu Nabi. Dia meriwayatkan hadis ni kata dia tak pernah dijalankan oleh Tuhan dengan Nabi SAW pada malam hari daripada Makkah ke Masjidil Aqsa. Inrul Isra' mi'raqlah. Kan? Nabi dijalankan daripada Makkah pi sampai Masjidil Aqsa di Palestin. Langsung naik ke langit. Dah sampai di Palestin, sampai di Masjidil Aqsa, turun naik sampai ke langit. Begitu. Maklum, ditunjukkan Tuhan akan dia, yang ni akan Nabi pada malam itu beberapa banyak perkara yang ajaib dalam perjalanan istirahat dan mea ini ditunjukkan kepada Nabi banyak, -banyak benda-benda ajaib, benda yang pelik-pelik. Satu daripadanya iaitu mulai melalui ia dengan seorang Nabi. Ini satu daripada benda pelik yang Nabi ditunjukkan kepada Nabi. Nabi lalu dalam perjalanan ke Saw Mekah itu jumpa seorang nabi ataupun jumpa beberapa orang nabi dia kata dan nabi juga jumpa bukan seorang beberapa orang nabi nabi jumpa dan serta mereka itu kaum yang besar yang menurut mereka itu beriman dengan Allah pada masa dalam dunia. Ha, Nabi ditunjukkan dalam Isra dan Mi'raj ini Nabi ditunjukkan ada seorang Nabi kemudian ada lagi beberapa orang Nabi yang mereka ini diikut oleh orang yang ramai. Maksudnya umat dia ramai. ditunjuk kepada Nabi keadaan yang begitu. Dan melalui pula ia akan satu orang Nabi dan beberapa orang Nabi dan serta mereka itu kaum yang kecil. Lepas tu pula jumpa pula Nabi lain pula umat dia nampak kurang daripada Hak Mullah tadi. Hak Mullah tadi yang ramai. Jumpa pula Nabi yang berikutnya umat dia sikit daripada Hak Mullah tadi. Dan melalui ia, yakni Nabi SAW melalui pula akan seorang Nabi lain serta beberapa orang Nabi lain pada had tiada serta mereka itu seorang pun yang mengikut dan menurut percaya akan Allah pada masa mereka itu menyeru dalam dunia jumpa pula satu Nabi lain pula tak ada siapa dia tu seorang saja begitu sehingga melalui Nabi lagi dengan satu kumpulan manusia yang amat besar dan lepas dia jumpa tiga benda pelik tadi jumpa satu Nabi umat ramai jumpa satu Nabi umat korang sikit jumpa satu Nabi ada tak ada siapa pula tadi Lepas pada tu jumpa pula satu kumpulan manusia yang ramai, manusia tu ada ramai. Maka sudahlah hazar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kumpulan itu kiranya ialah umat yang menuruti dia. Apabila jumpa umat ramai tak nampak ada nabi dalam umat ni, maka Nabi ini duk ingat dalam hati dia. Nabi kata harap, harap lah. hak ramai ni umat aku. Begitu dan mendengarkan serunya serta memeluk ugama Islam maka dia pun langsung tanya kepada malaikat yang sertanya itu sebagai tersebut dia adalah hadis maka bertanya aku akan kumpulan besar itu siapa ini punya kumpulan yang besar bila Nabi nampak ada satu kumpulan manusia cukup punya ramai Nabi tanya jibril yang berikut Nabi ini Nabi kata wahai jibril ini umat manusianya nampak ramai tapi tak nampak nabi sama dengan depa siapa depa ni depa ni umat siapa begitu bila didengar oleh malaikat akan pertanyaan nabi itu lalu dijawabnya qila Musa wa qaum wala kinirfa'a rasak fanzur qala faiza sawadun azim qad sadda al-ufuq min zaljanb wa min zaljanb Maka dikata orang, ialah Nabi Allah Musa AS serta kaumnya. Ha, Jibril kata dekat Nabi, itu hak ramai itu sebenarnya umat Nabi Musa. Dan Nabi Musa ada dalam ramai-ramai itu. Kamu tak perasan dia. Tapi hak ramai itu adalah umat Nabi Musa. Kata Jibril lagi, tak usahlah kamu harapkan itu umat kamu, Jibreel Taurat. Bila Nabi sana, itu Jibreel Taurat. Nabi harap itu jadi umat dia Maka Jibril kata dekat Nabi Tak usahlah kamu harap itu menjadi umat kamu Bahkan umat kamu lebih banyak daripada itu hmm. Jibril kata para tu, tu ramai Kamu dah senang dah kalau sekiranya hak ramai tu jadi umat kamu Tapi tu umat Nabi Musa Saya rasa bimbang Jibreel kata Kerana umat kamu lebih ramai daripada tu Jibril kata macam tu Maka cubalah congongkan kepala kamu ke atas. Haji beri kata dekat Nabi. Cubalah aku tengok ke Maka lihat. nescaya nampaklah umat kamu itu. Sebelum Nabi alaihi wasallam Maka aku pun mencongongkan kepala aku ke atas. Tiba-tiba aku lihat. Dan aku nampak jamaah yang sangat besar. Lebih besar daripada sekalian yang tersebut tadi. Sesungguhnya. ...mengatuhkan tepi langit daripada ini pehak dan daripada ini pehak. Nanti kata langut-langut nak kata, nampok manusia punlah ramai. Allah tunjuk dekat Nabi keadaannya begini. Langut-langut naik kata, Nabi ni nampok manusia ni bukan sikit punya ramai daripada ujung langit balik sana sampai ujung langit balik sini penuh dengan manusia Jibreel kata itu umat kamu Jibreel kata macam tu. maka bila sudah dilihat Nabi SAW dan demikian itu maka malaikat pun berkhabar kepada Nabi faqilah haulai ummatuk wa siwa haulai min ummatik sama uuna alfan yang dakhuluna janna bidhairi hisab kata jibril kepada nabi SAW, sekalian itu adalah umat kamu semua oh jibril kata ni yang nampak daripada balik sana sampai balik sini timur ke barat, mana mata tempat tengok semua nampak tu itu umat kamu dan ada lain daripada sekalian ini Daripada umat kamu Bilangannya 70 ribu orang lebih Masuk mereka itu syurga dengan tiada hisap oh, Jibril kata pula dekat Nabi ni, Macam ni punya ramai Daripada ramai ni ada 70 ribu daripada umat kamu Mereka ni esok akan masuk syurga terus Secara ekspres masuk syurga tanpa hisap Jibril kata macam tu dekat Nabi Apakah lah habis sahaja cakap Nabi berkhabar kepada sahabat-sahabatnya Segala yang tersebut di atas itu Ini hadis ni berlaku selepas Israq Mi'raj Bila Nabi balik di Israq Mi'raj Nabi cerita hadis ni dekat sana Bila sampai cerita Nabi dekat situ Sampai cakap ada 70,000 orang Daripada umat aku Akan berpeluang masuk syurga tanpa ikat Bila Nabi sampai kan tu Maka Nabi pun langsung masuk rumah Nabi cerita sampai sekarang tu, Nabi bangkit masuk dalam rumah, rumah dia sebelah masjid ya. Bangkit terus balik rumah. Maka itulah kata cerawi. Fadhahla, walam yasaluhu, walam yufastir lahuk. Maka masuklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya. Maka tiada bertanya sahabat-sahabat kepada Nabi siapakah orang yang masuk syurga dengan tiada hisap itu dan tiada pula Nabi mentafsirkan kepada mereka itu akan sabdanya itu Nabi, berarti nanti Nabi bangkit pada jadi sahabat ni ditinggal dalam keadaan tak selesai macam Nabi kata ada 70 ribu orang daripada sahabat aku esok ni, daripada umat aku esok ni akan masuk syurga tanpa hisap orang macam mana? 70 ribu ni dia kira macam mana adakah dikira dari orang hak mula masuk Islam sampai ke angka 70 ribu yang di dalam ke ataupun 70 ribu yang dapat masuk syurga tanpa hitam ni orang yang ada sifat-sifat dia ada syarat-syarat kan Nabi tak cerita, Nabi tidak tafsirkan golongan 7 ribu tu golongan macam mana Nabi tak put Nabi habis bangkit sampai balik dalam rumah, jadi sahabat-sahabat pun nak tidur tahan, Nabi tahan Kurang ada. Maka sahabat pun jadi tinggal dalam keadaan is. Sapa? 70 ribu ni kita masuk keadaan macam mana cerita ni. dah Jadi tak selesai cerita tu begitu. Maka sudah lah mereka itu datang iskal. Iskal ni maksudnya muskil. Sudah jadi confused. Sudah jadi macam mana ni keliruan ni. Kita ni masuk keadaan jadi macam tu lalu mereka itu pun mudaqarah sama-sama mereka oh dah tak jelas apa yang Nabi beritahu ni mereka sama mereka pakat itu bersembang yang ni berambil faham dan mengambil reti akan sabda Nabi tadi oh jadi masing-masing pakat itu azor begitu dan bertanya tengahnya bagi setengah siapa orang yang akan masuk syurga 70 ribu dengan tiada hitam itu jadi dia ni tanya apa ni kau ni tanya apa ni ha agak siapa 170000 tu dia ni kata ya aku pun tak tahu nak Allah hang pula ingat macam mana jadi bakal bersembang macam tu faqulu nahnu hum wa qala hum abnauna alladhina ubiddu ala alfitrah walislah maka jawab setengah mereka itu bagi setengahnya kita lah mereka itu. Hmm, dia kata Nabi tak ada tapi tak ada orang lain dengan orang kita. Ha, ini. Yang banyak Allah jenis macam ni. Ini benda kita lah lah jenis macam ni. Jenis dia rasa kita ni tak faham. Aku dulu mah nombor kuat tu. Eh. Ha, dia tu orang dia tak faham. Ini penyakit sebenarnya. Merasa selamat ni penyakit sebenarnya. Perasaan selamat tu sebenarnya boleh membina juga. Orang yang dia rasa dia dah ok, dia tak fah, dia selamat. Orang macam ni dia tak akan ada usaha nak tingkat dirilah. Tak ada. Dia kira dia ok lah. Sahabat-sahabat Nabi pun ada juga. Macam ni. Bila Nabi kata ada 70 ribu daripada umat aku akan masuk syurga tanpa hisap. Sembang sama-sama dia, dia kata apa? Nahnu hum. Dia kita kita lah. Nabi kata 70 tu tentu lah. Kita ni tentu masuk kota ni. Ha, sebahagian kata duduk. Maka kitalah mereka itu. Yakni kita semua ni lah orang yang masuk syurga dengan tiada jika. Dia kata duduk. Maka dijawab oleh sekalian yang berkata-kata itu. Bukannya kita. Kawan hak dia pula. Kawan dia kata, eh bukan kita pun. Dia <tuh. tuh>. Kerana kita awalnya kata. Kemudian kita masuk ikutlah. Ah ha, dia kata aku dulu nampak bukan kita. Sebab apa? Sebab kita ni jahat dulu. Dia kata, ni, nak jadi begini ini. Ayuh dia kata takkan lupa kat tahun dulu siapa. Haa dia kata dulu. Haa pun nampak baru dalam tahun dua ni. Haa dia dulu main buah tu. Haa dia dengan tu perhatian Dia kata haa pun baru tahun dua ni aja. Dulu lepas kita kata orang bayar. Ha, dia kata dulu. Hanya Han, dengan duk perasaan dengan setelah dua berubah ni. Hal ni kira, jamin, lasa dulu orang nak kisah. Dia, eh, nah, dia kata, kita ni. Ni nak boleh jadi Islam macam lah ni. Kita ni dulu kasihan. Ya? Nabi Muhammad main Nabi bawah Islam. Baru kita masuk Islam. Eh? Arwah kita balah dah dulu ni. Zina hari-hari kita dulu ni. judi ni permainan kita. Dia kata, ni baru masuk Islam, baru beberapa hari kita masuk Islam, takkan kita nak masuk surga tanpa kita. Mas Malian kata begitu maka dia hisap lagi kita Jadi tentu kita kena hisap bukan sikit benda kita buat dulu takkah Tuhan pakai nak sirah habis ibu tuannya bahkan gama'nya orang-orang yang masuk syurga dengan tiada hisap itu ialah anak-anak dan cucu-cucu kita yang diperanakkan mereka itu akan atas semula jadinya Islam dia kata kuduh nampak golongan 70 ribu dapat masuk syurga tanpa hisap ni lapih anak-anak kita Pasal apa? Pasal kita masuk Islam Lepas tu kita dapat anak-anak kita ni Keluar-keluar main Islam Daripada orang ni nampak lebih rayak Masuk Islam daripada kita ha, Kita ni aku Aku bila dia ingat-ingat balik pulang mat Haa lupa tu Ni sahabat atau orang kata yakni telah diperanak mereka itu berogama Islam daripada mula jadinya kerana mereka itu anak kita dan kita semua orang Islam maka mereka itulah orang yang masuk syurga dengan tiada kita. Oh dia kata aku duduk nampak bukan kita tapi lapih anak dan lapih cucu kita dan keturunan kita lah yang nak masuk dalam kota 70 ribu tahun begitu kata Ibnu Abba faharajan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam faqala قوم الذين لا يفتعون ولا يفرقون وَلَا يَتَحَيَّرُونَ وَعَلَى Rabbihim يَتَوَكَلُ Dalam hal yang demikian itu. Maksudnya, tengah tu kata legu ni, aku kata legu ni, aku bagi pendapat legu ni, kau ni balas balik macam ni dan sebagainya. Tengah daripada bercakap ni, maka keluar Nabi Wasallam dan didengar oleh Nabi akan cakap mereka itu. Hmm. Tengah dulauan kata ni, jadi bagi pendapat ni, Nabi keluar, Nabi dan dengar daripada bersenang. Maka Nabi kata... Ha? maka dengar perkataan mereka itu yang berselisihan dan berlainan pendapat itu bila didengar oleh Nabi akan yang demikian lalu bersabda Nabi bermula orang yang masuk syurga dengan tiada hitam itu ia itulah orang yang tiada berubat mereka itu dengan selam dan serta tidak aktifatkan tidak senang sakit itu lain daripada selam Selar ni dalam bahasa Arabnya dia sebut tadi Iyaf cawul Berubat orang pakai besi panas ni. Dia panggil selar Bakar besi panas cucuk orang Dalam masyarakat Arab dulu dia berubat orang tahu Dia ambil besi panas macam kita dalam basang tungku aja, tunggu bagi panas kita pijak tungku dengan kaki kita orang dulu dia bakat besi panas kemudian dia cucuk besi panas masuk dalam badan itu salah satu daripada cara pengubatan orang dulu dia berubat dengan besi panas dan dia ber berkeyakinan kalau baik-baik kerana besi panas ni siapa-siapa ha. yang ada beriaksyat macam tu dia ni tak dapat masuk dalam kumpulan RM70,000 orang yang beriqtifat mengatakan kita berusaha beriqtifat tetapi kalau nak baik ni Allah bagi orang ni ada peluang untuk masuk di dalam kota tujuh puluh ni itu maksudnya dan tiada berubat dengan jampi atau tiada minta jampi sebagai jampi orang jahiliah Orang yang ada harapan untuk masuk kota 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap adalah orang-orang yang keduanya dia tidak terlibat dengan cerita berubat jampi-jampi jahiliah. Jampi, -jampi jahiliah jahilia. maksudnya bukan jampi guna ayat Quran. Dia guna macam-macam. Dia sebut benda bukan-bukan ni berkat apa nama panglimah hitam lah dengan berkat kakit patimah lah dengan oh, oh, macam-macam tuan-tuan kalau tuan-tuan rajin tidur pasang telinga dengan ada bunyi ini cukup pelat tapi yang tu yang bunyi pelan ni kau habis dalam dia dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hukum. Apa semua dengar lagi lepas tu hujung tu hmm. dia punyakan kaki, lagi punyakan patimah tak pergi situ jumpa hitam panggil mai dia sama nak kena kita dengar. Ini dia panggil jampi jahiliyah. Islam tak bagi jampi benda-benda macam ni. Semua seru-seru yang pada kamu ni tak boleh. Orang yang terlibat dengan jampi-jampi jahiliah ini tidak akan masuk kota 70 ribu, masuk serga tanpa hijau. Begitu. Adapun pun dengan Quran dan menggunakan nama Allah dan seumpama dengannya, maka ia itu tidak mengapa. Ha, itu dia abang. Pun. Kalau guna Quran, macam Abu Sa'id Al-Fudri, kita dah cerita dah. Abu Sa'id Al-Fudri. Ketika dia dengan beberapa sahabat ni musafir dalam satu perjalanan Singgah di tengah padang pasir berkemah Tak jauh dengan kawasan mereka berkemah ni Ada sekumpulan arat badui ni Bolongan nomad yang berpindah randang ni Duduk tak jauh daripada tempat mereka berkemah Nak jadi cerita malam tu Ketua mereka ni Ketua badui ni Kena ketip menangkan bisa Sakit sampai menggelupak-gelupak tak tahu nak buat macam mana mereka pun keluar cari pun ada siapa-siapa boleh berubat setua mereka yang kena ketik nak tangbisa ni ke, ke tempat perkemahan sahabat-sahabat Nabi ni mereka tanya siapa di kalangan kamu semua yang boleh jansi orang sakit sahabat semua sengak tiba-tiba Abu Sa'id Al-Qudri dia kata aku boleh lain -lain. bila dia kata aku boleh sahabat lain semua aku tak tengok pada berumur orang yang ramai tak beritahu pun dia kata aku boleh dan kemudiannya dia dibawa pergi sampai di sana dia dia nampak dia baca sesuatu lepas tu dia ambun dia ambun di tempat sakit tu dia sapu dengan izin Allah sebab anak ta'ala ketua bantui dia bangkit duduk elok hilang sakit dan dua orang kata putih tak buah jadi dia duduk, bangkit duduk elok Terkejut habis, buat buat berdui ni, dia berapa tak tengok dia, ooooh, harap ha. berdui, ketua harap berdui, selampau, seronok, sebab sakit dia boleh hilang, dengan tiba-tiba, dia bagi dua ekor kambing kepada Abu Sang itu aku tadi, dia kata, noh, aku bagi ke kamu kambing ni. Dia pun tuncunok balik kambing ni, sampai di tempat kemah, sahabat sahabatnya sampai-sampai, dia pun tanya, ni kambing main mana, dia kata dia patut bagi pasal apa dia patut bagi dia kata aku pilih Alhamdulillah dia kata ketua dia patut sehat seperti sedia bagi maka sebagai tanda penerbangan dia patut bagikan bini dua dia patut tanya dia aku buat macam mana Abu Sa'id Al-Khudri kata aku tak buat apa aku cuma baca Umm kita dia kata baca patihah aku aku baca patihah saja kemudian aku mwis tempat yang kita kena ketik menakam ni aku pun tak tahu Allah izinkan dia baik hmm, dia berada tak apa lah kalau menyadu lah, kita kembalikan ini dulu uh, ini hadis tu ini hadis bukan riwayat yang karut-karut ini hadis sahih tuan-tuan boleh dapatkan hadis ini dalam sahih muslim boleh ada dan tuan boleh buka muqaddimah apa nama kitab taksir Ibn Qasir di bawah taksir suratul fatihah ada hadis ini Ha. dia kata nanti tak ada dan sebenarnya aku pun tidak pasti boleh tak boleh kita makan hafsir daripada ini. jadi jangan dulu agar lebih baik kita balik dulu sampai di madinah kita beritahu ke nabi cerita benda ni pada awal sampai habis dengar nabi kata boleh tak boleh lepas tu nak makan apa kita buat dia pun kata, okay di belakang cerita hadis tu balik sampai jumpa Nabi SAW beritahu dekat Nabi Nabi senyum Nabi cuma senyum lepas tu Nabi kata maka apa hadir pun bagi tu haqqam Nabi kata kalau kamu judi bagi saya itu. Ha, itu hadis yang begitu. Jadi bukanlah nak menunjuk kata nabi ini satu macam punya lucu cukai orang duk pau orang punya apa dah. Tapi hadis sesbenarnya hikmah di sebalik nabi minta kami itu sekong ialah nak mengukuhkan hukum harus ambil duit yang orang bagi kerana tolong awak. Ha, ulama dia tengok dalam sudut tu. Orang kata dia tengok dari sudut lain. Adabeza ha, dari situ. Ulama dia tengok dalam sudut tu, dari sudut tu, harus mengambil upah tu. Bukan cakap harus, nabi kata okey, hang boleh ambil. Nabi kata kalau bagi benda boleh. Menunjuk kata memang halal pembagian um, orang. Begitulah. Ha, jadi itu ceritanya. Ha, tentang yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri dia menggunakan umul kita. Untuk nak menjanti ubat sakit yang kena kepada Allah Maka itu dibenarkan sabit daripada keterangan hadis yang sah Dan orang yang tiada tengok untung dengan burung dan seumpamanya Orang yang nak masuk dalam kota tujuh-duh ribu masuk syurga tanpa hisap Adalah orang yang tidak percaya kepada burung Dalam bahasa hadis tadi dia kata Wala yata fayyarul Fayyarul Tuyur Makna dia burung pai ritum ana debur. Ya taayyirun maksudnya orang yang ada percaya dengan benda-benda yang sangkut dengan burung. Dan ada dalam masyarakat kita pada, Dan tidur malam pukul 1:00 ke pagi dia dengar bunyi burung. Dia dengar bunyi burung dia kata kat bini dia, "Siti, jaga-jaga semua benda." Itu dia panggil ya taayyirun. Ha, dia percaya dengan sempena burung. Ataupun orang yang Dulu ada tentang jenis dia urak dan sangkang, bohong, tolong, maknak. Tapi hadis itu sebenarnya hikmah di sebalik Nabi minta kami tu cekong, ialah nak mengukuhkan hukum harus ambil duit yang orang bagi kerana tulung bawah. Ha, ulama dia tengok dari sudut itu. Orang nakai dia tengok dari sudut itu. Ada ha, beda dari situ. Ulam dia tengok dalam sudut-sudut sudut, harus mengambil upah itu. Bukan cakap harus Nabi kata okey. Han boleh aneh. Nabi kata kalau han bagi ke atas Menunjuk kata memang halal pemberian orang. Begitu. Ha, jadi itu cerita ha, tentang yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Al al jadi Abu Sa'id Al-Khudri dia menggunakan umul Qidah untuk nak menjampi ubat sakit yang kena kepada Allah maka itu dibenarkan Sabit daripada keterangan hadis yang sahih Begitu. dan orang yang tiada tengok untung dengan burung dan seumpamanya Ni. orang yang nak masuk dalam kota 70 ribu masuk syurga tanpa isyaf adalah orang yang tidak percaya kepada burung dalam bahasa hadis tadi dia kata wala yakathayyarun tayyarun tuyur makna dia burung Faih itu makna dia burung. Ya tafaiyarun maksudnya orang yang ada percaya dengan benda-benda yang samput dengan burung. Dan ada dalam masyarakat kita pun ada. Dan, tidur malam, pukul satu, dua pagi dia dengar bunyi burung. Dia dengar bunyi burung, dia kata kat bini dia. Dia kata semua keadaan. Dia panggil Ya tafaiyarun. Yang ha? percaya dengan sempena burung. Ataupun orang yang dulu ada dengar bajumen dia orang orang santang tu orang main nak tengok nasib ni burung tu jalan dedi dedi dedi gigi satu ambil dia bagi kat tuan dia, dia pun buka baca dan ada nasi tak elok semua elok bila yeah, dia tahu kalau tak elok pun dia tak biar dia kan okay, semua nasi elok kan yeah, ini juga satu bentuk daripada percaya burung mana-mana okay. orang yang terlibat dalam soal tengok nasib. Tengok untung baik nasib ini dengan menggunakan burung. Ini orang syirik. Mereka tidak ada peluang untuk masuk kota 70 ribu yang akan masuk surga tanpa kisah. Itu Nabi kata. Sebagaimana adat orang dahulu daripada Islam? Ini adat jahiliah percaya kepada burung dan atas Tuhan mereka itu bertawakal diri mereka itu. Oh, ini Orang yang akan masuk kota 70 ribu, masuk surga tanpa hisap adalah orang yang bertawakal kepada Allah Tuhan mereka. Ia ini menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala pada pada tertib segala musabbabat di atas segala asbab. Oh, ini orang ini. Dia percaya. Apa yang dia buat ni Hanyalah sebab musyabah Hanyalah sebab Kepada nak mendapat Satu musyabah Dia buat ni Usaha ikhtiar saja Tapi hasil dia Bukan usaha ni Yang menentukan Allah yang menentukan. Orang yang ada keyakinan yang macam ini adalah orang yang ada peluang untuk masuk syurga tanpa kisah. Nabi kata dulu, ataupun meninggal mereka itu akan minta jampi dan demo untung dan juga bencana ataupun orang yang tinggal benda-benda yang disebut sebagai ta'alluq tadi. Dan telah berkata jumpur ulama, berhasil nama tawakkal itu dia itu percaya akan dengan janji Allah. Itu itu juga tawakkal. Dia percaya dengan janji Tuhan. Banyaklah dalam keurangan Tuhan janji. Tuhan janji kalau buat baik akan dibalak pahlaw. Dia percaya. Maka dia buat baik. Dia buat baik semua semua Pasal apa yang dia semua semua buat baik? Pasal dia yakin Tuhan dah janji siapa buat baik akan dapat pahlaw. Dia buat baik. Begitu. Dan yakin dia bahawasanya kawak Allah itu berlaku ya. Dan dia tidak meninggalkan menurut menurut akan sunnah dan dia yakin apa yang berlaku ini adalah hasil daripada khabat dan khadat Tuhan dia yakin dia ni apa juga kena kat dia dia yakin apa juga yang menimpa dia ini tak ada Tuhan dan dia tak akan bantah tak ada Tuhan tuan tengok banyak semalam dia sebut di majlis ikan batu semalam banyak lah tak ada Tuhan ni kata kadang-kadang kita tak ada tak ada fikir dengan Azkai kita tak ada fikir Tuhan tentu menjeluh kita tak ada kita tak ada fikir satu orang suami isteri kan orang kaya dua-dua suami isteri kaya bila tahu kata isteri ni mula mengandung mula hamil mula mengandung punya jaga ni bimbi takkan buat kerja apa lepas tu bagi bini makan ni benda-benda yang elok-elok pastikan -elok. pastikan semua elok-elok sampai hari isteri lahirannya tak ada lima minit anak nanti nampak? maknanya kalau fikir akal saya eh, tak patut mati ya? <laughs> Nuh, daripada doktor Soh akan kata isteri dia hamil daripada tarif tu, tu makanan apa semua jaga dengan ambil makanan tambahan dengan apa macam-macam punya tu jaga ni pendek kata kalau ni tengok pada nak tu jaga tu anak ni keluar sihat ya, tapi keluar takdir haba sebuah hal nak buat <laughs> orang yang tidak terima haba dan khadar Tuhan bila jadi macam tu dia tak boleh terima dia tak boleh terima jadi kata macam mana ni? Dia kata kita dah jaga elok, kita dah buat dah semua boleh jadi, macam ni dia mula nak kompleks. Nampak tak? Hari yang dikatakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hujan lah. Hujan lah. Tengok, hujan lah rahmat. Ni kata rahmat, tak hujan lah lah. Kau pulang sebarang, sebarang berat no, ni, terbatang mata. Terbatang ni, jemai jerubu, jemai balik ni. Yeah sampai ada pihak yang sebelum ni kalau orang buat semayang adat dia puk. Lah ni dia seru tu so, semayang adat. Nah, sampai ada orang berjaya hujan tak turun. Malam ni pun hang buat main rias. Tengok ini yang dikatakan fakmah. Enggak, Hasil daripada orang yang batil orang yang semayang, orang yang menghaga kepada Allah, orang yang bertawakal kepada Allah dia lah buat main rias. Begitu. Nah, baik pada mengambil rezeki daripada barang yang tak dapat tidur baginya daripadanya daripada makanan dan minuman. Dia. dia ikut sunnah Nabi. Orang yang ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa dia? Sunnah Nabi mesti usaha. Baru boleh dapat hasil. Kena usaha. Nabi SAW tak pernah duduk saja untuk minta Tuhan hantar apa-apa ke dia. Nabi SAW sendiri berusaha. Begitu dan jaga daripada seru dengan menyediakan senjata dan juga menguncikan pintu. Ha ini yang dikatakan usaha. Kita kalau nak lawan dengan musuh tak boleh lawan dengan doa saja, tak boleh. Kita dia berdoa, tetapi kita tidak disuruh hanya berdoa. Dan ketika aku hendak baca turun Quran Ya Allah kata wa aidu lahum min quwwah riba wa ribatil khair turhibuna bi wa adu wa kum di akhir ayat. Tuhan kata wa aidu lahum min quwwah dan siap sedialah sedaya upaya kamu daripada kekuatan. Tuhan tu. Tuhan tu oh, orang Islam ini buat persiapan bersiap sedia sedaya upaya maknanya habislah habis ring orang lah. kata habis-habiskan cuba untuk siap sedia daripada kuwa daripada kekuatan kekuatan maksudnya apa? kekuatan senjata law bukan zaman pakai anak panah bukan zaman pakai tombak bahkan zaman atom pun dah sepah dah law zaman nuklear Orang Islam tak ada. Malaika di Pakistan aja ada. Maka dengan kerana sebab tu, mereka ada efek Pakistan lah ni. Duk tekan jendera musyarah supaya musyarah menjadi susah. Mereka tekan, Pakistan. Mereka nak supaya musyarah ni tuduh dekat Amerika. Mereka nak, pasal apa? Pasal Pakistan ada nuklear. Kalau Pakistan tidak ada nuklear, Amerika tak tengok Pakistan ni. Tengok buat semua sahaja. Hmm. Tetapi oleh kerana satu-satunya negara Islam yang ada logi nuklear ialah Pakistan, maka Pakistan itu kena tegak. Kalau sekiranya dia tak mau turut ke hadap Amerika, dia pun boleh pergi bom. Bom tempat logi nuklear tu meletup satu negara Pakistan. So musyarah dalam keadaan dia, dia susah. Dia susah, dia nak tunjuk dia lawan Amerika sebagai ganti dia nyawa rakyat dia. Dia turun, sebahagian rakyat dia maafkan dia. Musyarah diletak dalam, dalam keadaan yang macam tu Satu aja negara Islam yang ada nuklear, yang menyambut seruan Allah dalam ayat tadi, seru siap sedia kekuatan ini, satu aja negara Islam yang ada nuklear, ditekan sebegitu Allah. Hari ini keadaan di peringkat antara bangsa yang begitu. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah kelihatan menyediakan kekuatan senjata kekuatan ekonomi, kekuatan macam-macam ni adalah tuntutan agama begitu dan dia kata contoh yang kecil ialah mengunci pintu, itu juga usaha itu juga usaha nak tidur kunci pintu lho bukan kunci satu je, buat dua tiga selap bawah, tengah, atas mana mana, buruh selap bagi banyak nah, sahabat saya buka kedai buka kedai mas di Pulau Pinang jumpa saya di tiga malam lepas kebetulan kita baca tajuk ni, tajuk kata tak boleh tak boleh kita terlibat dengan benda-benda jenis sihir jenis-jenis apa ni, tak boleh dan kita baca tafsir tafsir Quran cerita tentang asal-usul ilmu sihir asal-asal sihir dari mana? kita baca dalam tafsir dia cerita riwayat tentang asal-usul sihir Kemudian jelas daripada ayat tu dia kata sihir ni haram. Belajar dengan tujuan nak beramal ataupun beramal sihir adalah haram. Bahkan Nabi kata idzani bisaba'al mubitha. Hendaklah kamu jauhi tujuh benda yang boleh membinasakan. Salah kata apa benda tu? Nabi kata asyirku billah wasihr. Syirik kepada Allah dan yang keduanya sihir. Hinggi sebut itu habis main tanya. Dia kata ustaz yang nak tanya persis dia nak saya ni ada kedai mas. Lebih kurang dalam oh, dua bulan datang. Ada orang masuk kedai mas saya dan dia buka. Budak-budak kerja saya buka semua, laci-laci apa ni semua, buka-buka-buka, tarik tray buat peluang, ambil main kita romboh lagi dalam ronjang dia. Sebab di kedai ada kamera tu, tu ambil gambar, dia kata, dan yang saja nak habiskan ustaz lah kata, yang buat ni Araf. Kita juga ingat Indonesia tu je. pun ada juga, part time di sini buat macam dia kita boleh tengok lah. Dia kata, saya dah bagi dekat polis dah satu kopi. Dia kata, saya pun ada boleh tengok lah. Memang harap, memang harap. Jadi, bukaulah. Cara tu bukaulah. Dia masuk, ok tu je masuk. Eh, budak-budak kita satu, ini. Dia bagi salam, tuan-tuan. Ini orang jahat pun lah. Dia bagi salam. Jawab tu jawab, bodoh bukok dia kata tarik ini semua ambil bubuh bubuh bubuh dia pun keluh dengan aman tak ada masalah lampu dia pun duduk tinggal duduk terbola sekian lama jadi tak, tak, tak saya pula lepas kerja dia tu saya pun nak buat apa lagi dah saya untuk mengaji ini untuk dengar cerita dia tempat mengadu Tuhan tiap-tiap ya. malam dia kata saya bangun tengah malam saya semayang tahajud saya semayang hajat Semayang hajat minta supaya kalau boleh, Allah kembalikanlah. Barang-barang itu banyak. Cukup 40 malam. dia buat, dia kata, ada satu orang telefon. Telefon main, dia tanya, nak balik tak barang Tanya dulu. Saya terkejut. Dia boleh tanya, nak balik tak barang tu Saya terkejut. Soalan tu begitu terkejut dahulu. Dia tanya, ni siapa? Jadi kata, tak faham, ambil nombor telefon saya, apa pun. Dia kata, ambil nombor telefon saya. Kalau nak, no, dia kata, mai jumpa saya. Saya boleh tolong ikhtiarkan untuk nak dapat balik barangku. Ha, makna bukan kawan yang curi itulah. Dia boleh tolong ikhtiarkan untuk dapat balik. Dia kata, ambil nombor telefon ini. Jadi, dia kata, dah beberapa hari dah. Dia kata, saya tu ingat nak pergi, ingat nak pergi, ingat nak pergi. Dia takut pun dah. Jadi, satu malam ni, ustaz pula pergi baca barang ni. Saya nak tanya orang, saya kata macam mana? Boleh tak saya pi jumpa orang ni? Saya ha. pun kata ada. Kat dia, kata nak pi boleh. Tapi pergi pergi ramai. Kau kata ha. ni, pergi pukau dengan orang pula, jadi pasal pula. Kita pun tak kawan susah, baik-baik dia nak cakap dalam telefon. Jadi kita ni di disuruh paringan, pi pergi ramai sikit. Bila sampai di sana, tengok dia dulu. Tengok dia atas bawah dulu. Tengok agak makan cekak ke dalam. Bukan makan cekak. Kita nak tengok agak kita rasa, rasa selesa dengan dia. Pun nampak muka ada yasmaya, semayang. Nampak orang bagus. Yang ketiga, tanya dia. Dia nak buat tu berapa? Lalu dia terang cara dia nak buat tu. Cara tak salah dari segi orang pun. Masya Allah. Jalan. Tapi kalau dia tu, Abang kata dia mau kain kuning, mau balai, dan lagi mau ayam tonggak, mau leluh. Dia duduk main lagu tu, kata tak apa, nanti saya balik bincang dengan isteri saya dulu. Kata balik tu, mak salah maksus api. Ya, nah, tapi untuk anak orang kat Mula ni, pergi dulu, pergi tengok dulu. Kita baik sangka dulu. Tak apa dia nak tolong sungguh, dan dia orang baik-baik sungguh, kakak-kakak pergi dulu. Kata-kata. Begitu lelah. Akhirnya cerita ada dalam masyarakat kita ni, apa pun kena usaha, ikhtiarkan yang terbaik dulu. Kunci, buat macam-macam dulu rumah kita ni apa semua buat dulu. Usahakan dulu. Dan lepas tu, tawakan kepada Allah. Kata, tetapinya serta demikian itu tiada sedap hatinya dan tiada sejahtera dengan hatinya itu kepada asbab bahkan beri'atikat pula ia akan tiada mendatangkan peredah dan tiada menolak akan memarah bahkan sebab dan musabab itu perbuatannya dan sekaliannya itu dengan kehendak Allah ha, dia kata waduh pun dah usaha kunci pintu pasang geril dan sebagainya macam-macam dah usaha tapi jangan rasa selamat lagi itu baru usaha lebih pada tu serah dekat Allah. Atilah kami mau gantung dekat Tuhan juga. Selamat tak selamat rumah tangga aku ni, elok tak elok keadaan aku ni, bergantung kepada Allah. Allah pelihara selamat. Yang ni mau kunci kerja-kerja adalah hati. Yang ni kena. Tiada Tuhan melainkan Dia. Yang ni kita mohonnya. Begitu? Begitu. Maka apabila jatuh daripada seseorang itu bersandar kepada sebab. Nasya'at cacat dia pada tawakal. Oh, dia kata kalau kita tak rasa kemas dah, takat yang ikhtiar kita buat tu kita tak perlu rasa kemas dah. Kalau Tuhan tak tolong pun aku tak apa dah. Ha. bila tu ingat benda tu cacat. Dia kata, iman orang bila jadi cacat. Hmm. Tak boleh. Kita ke mana pun lah sekali, bergantung dekat Allah juga. Dia kena macam tu. Baik, faqa ma'uka sya' Ibnu Misbah, faqala ana minhum ya Rasulullah. Kala na'am. ثم قام اخر فقال انا منهم قال سبقك وكان بلا دنق saja oleh sahabat nabi akan khamda nabi yang demikian itu maka bangun seorang daripada sahabat nabi yang bernama uka syaib bin mihsan lalu kata dia kepada nabi adakah hamba termasuk daripada bilangan setengah orang yang masuk surga dengan tiada hisap itu ya rasulullah atau tidak tidak sebab nabi kata di kalangan umat aku ni ada 70 ribu orang yang akan dapat peluang masuk syurga tanpa hisap Ukashah ni salah seorang sahabat Nabi nama dia Ukashah dia bila dengar lagu ni duduk tak apa nak dengar doktor nak tanya Nabi nak tanya aku ni di mana aku boleh tak boleh bila habis Nabi cerita, Kama, Bangkit, Tewis, Kama, Uqashah, Bangkit, Uqashah ni, Tewis, Dia kata, Ana minum ya Rasulullah, Saya ni masuk, Tak dalam langkah bulan, 70-70, ha, Jadi, Orang Putih kata, Over excited, Over excited, Dia, Dia excited sangat, Dia, Excited nak kata apa, Dia ni, Dia tak boleh sabar lah, Haa, Dia, In saya, ini mau nak tanya abang ni ajalah. Ha uh, dengar ni senang bila dia kata Ogie okay, tu tadi eko balik dirong melenalah. Dia terus tanya, tak ada tak ada orang lain nak tanya apa dia tergel bangkit bangkit amminhum ya rasulullah aku ni masuk dak dalam 70000 tu ya rasulullah? Dia tanya Nabi begitu maka dijawab oleh nabi SAW alaihi wasallam akan pertanyaan muka syah tadi dengan kemdanya bukan engkau seorang daripada mereka itu Allah yang yang kata soalan cukupah doalan cukupah memang dia boleh masuk dia tanya tanya ana minhum ya rasul aku salah seorang daripada ribu. nabi jawab kat dia Han. nabi kata ha tak salah sorak. Allah, lembut lutut kemudian daripada itu bangun soal lagi ha, <tik> ini tak boleh jadi takkan om kacau saja maka tak kalah mendengar akan jawab Nabi yang demikian itu, seraya katanya bila dia dengar dengan Nabi jawab dekat om um kacau, salah seorang yang masuk dalam 70 ribu Tuan Syekh ni toleh bangkit, dia kata adakah hamba ini seorang daripada jumlah yang masuk syurga dengan tiada hesab itu ya Rasulullah, dia pun tanya dia kata aku jawab dia tanya begitu maka dijawab nabi dengan sabdanya telah 20 akan dikau oleh engkau Nabi kata hang nampak tak adalah. Pasal apa muka tak dapatlah <tuh> peluang. Ha mesti dong dong aku cuba. Dan nak jadi tu. Dia nak jadi. Okey. Jadi dia bagi-bagi tanda Nabi kata hang nampak tak upaya tolong. Ingat pasal apa muka sudah mendahului dia. Ha? Begitu. Baik kita tengok apa huraian tadi. Dia kata dan pada setengah riwayat mengatakan ungkasyah tadi Apakala didengarnya sabda Nabi SAW Alaihi Wasallam akan orang yang masuk surga Dengan tiada hitam itu Iaitu orang yang tawakal atas Allah dan lainnya Maka Uqashah pun minta doa kepada Nabi Kiranya Jadi dia salah seorang Daripada orang yang masuk surga dengan tiada hitam Ini dalam riwayat lain Dia kata bukan Uqashah tanya Nabi Aku ni masuk tak? Tetapi Uqashah rangkit dia kata Ya Rasulullah doakan aku masuk dalam kumpulan ni Ini dalam riwayat lain Cata macam tu Maka didoakan akan dia oleh Nabi seperti mintanya itu. Ha, bila dia minta Nabi doa, dia masuk dalam kumpulan 70 ribu masuk syarga tanpa hesa. Nabi Tuhan angkat tangan minta, Ya Allah jatikanlah ukacah ini salah seorang. ...daripada kumpulan RM70,000 yang akan dapat masuk syurga tanpa isya. Bila didengar oleh orang yang lain, lalu bangun, minta didoakan pula. Maksud ha, orang lagi banyak dia kata, Ya Allah, doa aku sama. Jangan Al-Qashah saja, doa aku sama. Dia kata, maka jawab Nabi telah mendahului akan dikau oleh al Maknanya ialah, waktu mustajab doa...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 kita ni hari-hari kita hari-hari ini dia ada dia ada satu waktu waktu-waktu waktu bonus siapa doa bertepatan dengan waktu tu Allah mustajab doa dalam hari jumaat banyak hadis tu mai guru kita kata dalam hari jumaat itu dia ada satu lafaz ada kata dia ada satu satu ketika yang siapa berdoa pada ketika itu, Allah akan mustajahkan doa dia. Allah akan perkenankan doa. Tapi Nabi tak lagi tahu waktu tu bila. Nabi kata waktu itu sebentar sekali. Nabi kata. Ulama' sahaja duduk bagi pandangan. Sebahagian ulama' kata waktu itu ialah di antara dua khatbah waktu khatib duduk tu waktu tu waktu mustajab doa itu pendapat sebahagian ulama. berdasarkan ada hadis juga yang bagi clue macam tu yang bagi tanda-tanda seolah-olah waktu tu waktu mustajab ada ulama kata waktu mustajab doa itu ialah waktu imam turun daripada membang nak pergi duduk tempat imam jadi imam time duduk, time yang satu itu time mustajab doa ada sebahagian ulama kata bila lepas waktu asar, hari jumaat ...menghampiri waktu maghrib. Itu time mustajab doa. Jadi dia ada banyak. Yang pentingnya Sebab apa? Hari jemaah moduk kuat doa. Yang pentingnya hari jemaah moduk kuat doa. Sebab apa? Sebab dalam hari jemaah tu dia ada waktu yang mustajab doa. Maka Nabi SAW jawab dekat sahabat yang kedua ni. Nabi jawab macam tu. Time mustajab doa yang Tuhan bagi kat aku tu. Aku dah minta untuk mengkashah. Dan kamu minta, time tu dah lepas. Nabi kata, tak boleh curung. Nabi kata macam tu. Maka minta kamu jadi satu orang. Daripada orang yang masuk syurga dengan tiada hisap itu, telah terkeluh daripada waktu mustajabnya. Kalau begitu, mana-mana waktu boleh aku mintakan. Nabi kata, tak apa lah. Tengoklah, bila-bila aku minta lagi. Abang -abang, Nabi lagi, dia syok balik dan Nabi kata, tak apalah tengoklah bila-bila pula waktu mustajaab doa aku minta untuk kamu sekali dan kata setengah ulama sebab pun Nabi jawab dengan sabdanya sabaqaka muka syahidu kerana ia mahu menutup mulut semua ha, ada setengah ulama buat andaikan Nabi jawab dekat kawan Hana ni Tadi orang cakap dia orang mula dia kata aku macam mana ya Rasulullah tolong doa dekat aku supaya aku masuk dalam kumpulan tu Nabi doa untuk dia. Bila Nabi doa untuk dia, kawan ni dah baca. Eh, dia pun nak sama. Kawan yang kedua pun kata, Ya Rasulullah doa untuk aku sama. Nabi potong orang jelas-jelas. Macam apa? Kalau tak potong, semua tak lagi. Ha, kalau tak potong, tak lagi. Semua lagi berkata doa di sana. Ni angkat betul apa? pendek nak bawa doa. Dia nak duduk sekarang, nak lepas ni Jadi, sebahagian ulama kata Nabi potong cakap ni semua kerana apa? Kerana nak menutup mulut semua orang. Ha, supaya tak lagi tak among buat kelam -kel. Jangan bertanya lagi seperti soalan Uqasy tadi. <coughs> supaya biar perkara itu di dalam sembunyi. Hmm. Supaya sun, supaya peluang untuk masuk dalam kumpulan tujuh puluh ribu orang masuk syarikat tanpa hisap itu dia menjadi satu rahsia itu maksudnya jadi sembunyi jadi satu rahsia Allah SWT macam Laila Tukadah lah. macam tu lah. macam tu kalau Tuhan Habak khusus ha? Laila Tukadah ni kata malam 27 dia akan berlaku pukul tiga pagi minta Tuhan Tuhan Habak macam tu Allahuakbar Kawan ada sungguh apa? Rumai? <gayuh> malam 27 Pukul 3 pagi Dia apa-apa macam Yang luksilah Sekali dengan dia yang Memang rumai ke lalu Dia ni pun ada Tak ada Tak ada Lelatul Qadar malam tu Jadi Rahsia Allah SWT ta Tak beritahu Bila malam Lelatul Qadar itu Ialah Supaya semua orang Cari masalah tu Cari Dalam keadaan tak tahu ni Maka dia kena istiqamah dia kena macam tu aja daripada awal puasa sampai habis puasa dia kena sentiasa bersemangat dalam melakukan ibadah. Orang yang boleh tahan sembulan melakukan ibadah dengan dengan penuh semangat ni insyaallah Allah bagi juga dia satu manah lebat qadam. Yang ni, supaya tiap-tiap sahabat -tiap tu biar tidak ada siapa tahu. Ada tahniah daripada orang yang masuk syurga dengan tiada hisab ataupun masuk syurga dengan hisab itu tujuan dia supaya semua orang tak tahu sama ada dia ni dapat tak dapat peluang yang <coughs> tentu kerana jikalau dia khabarkannya akan orang-orang itu masuk syurga mereka itu dengan tiada hitab dan orang ini masuk syurga dengan hitab maka orang yang masuk syurga dengan hitab itu bila dengar bila mendengarkannya maka jadi patah hatinya atau sebagainya. Oh. Hmm. Jadi bila Nabi beritahu, Nabi beritahu kita satu dua tiga empat lima enam tujuh. Do bilang, apa dua puluh orang, apa okey masuk surga tanpa hajat. Ni, hal ni, hal Nabi tak tunjuk tunjuknya kasamion. Dia kasamion. Dia, dia, dia tak oh Nabi dia ni. Aku pun kalau main di jam malam juga boleh ada. Baik. Ha, dia kata Baik. Tuhan tu dia kata Nabi pilih tu dia tu pun tahu. Ha dia mula. Dah jadi tak elok lah di kalangan sahabat. Jadi tak elok. Jadi itu rahsia. Itu hikmah. Di sebalik Nabi potong Allah-Allah. Cakap. Unkacah seorang okey. Itu pun unkacah ni pun bukan kata-kata anak. -kata, bukan kata kawan kelangkabut. Baru main taridah dah. Unkacah ni memang sahabat yang istiqamah Dengan perjuangan Islam dengan Nabi. Asyadu wa alaihi Wasallam. sallam. Maka Nabi bagi kat dia seorang tu. Memang kena orang dia. Memang kena orang dia. Maka hak lain ni saja Nabi potong. Dia kata, Maka dengan jawab Nabi yang demikian itu, jadilah ia yang tamir ahli itu atau bukan ahli. Nabi ziak ke sahabat-sahabat ni tak tahu. Dia masuk kedak dalam potong tu. Cuma Nabi kata, siapa nak masuk dalam potong 70 ribu, masuk surah tanpa hisap, dia kena pastikan. Hak Nabi sebut tadi, hak mana hak tak boleh tu jangan lupa. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kamu untuk buat tu, Allah bagi dekat kamu. Peluang untuk masuk dalam kota, 70 ribu masuk syurga tanpa hijau. Dan kata Az-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi Sahih. Dan pada Ba' ini ada riwayat daripada ibni Mas'um uh dan Abi Furaimah. Wallahu'ala. Lepas ini kita masuk Ba' baru dia kata Ba' maja'a fi waqfi ahli syar. Nah, ini Ba' ini Ba' ha? ini. Bagus. Kita kena dengar. Dia kata itu bab yang menyatakan hadis yang mensifatkan orang-orang jahat. Kan? Kita kena dengar hadis-hadis macam ni. Bila kita dengar hadis macam ni, kita menghasabah diri kita. Ada tak tak sifat-sifat yang Nabi kata sifat orang jahat ni dalam diri kita. Kalau ada, buang. Sifat tu buang. Tak, kita tak boleh nafri lah. Kita ni manusia, manusia ke mana pun ada buat silap. Jadi kalau kesilapan itu kita dah buat dan kita sedar dan kita menyesal dan kita bertaubat dan kita minta ampun kepada Allah, tidak ada siapa boleh selain Allah yang berampun. Jadi kita tengok hadis yang kita nak baca ini ada tak ada sifat-sifat tidak elok, sifat-sifat orang jahat seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Allah. ...terlaku di dalam masyarakat kita hari ini. Saya lihat ramai... ...yang mengadakan majlis kenuri... ...menggunakan ayam tanpa melalui meter. <Geesang> oh, eh? saya sker tengok. Saya cuba ya Soalannya adalah... ...adakah menjadi satu dosa... ...bagi tetamu yang menghadiri majlis tersebut? Mitsa berkata kalau dia hal ini pencuri dosa lah, pencuri. Maksudnya tu rumah lah kalau dia buat sendiri dan dia mengarahkan supaya curi ayam. Kan dia perlu buka. Sebelum mitsa tu dia buka dicari ayam tu. dia tu. Pencuri memang berdosa. Memang berdosa. Bahkan kalau sekanya nilai ayam yang dicuri tu mencapai nisa boleh potong dana. Oh. Dia kena berhubungan. Jaga bebat. Jaga bebat. Curi itu curi. Baik, orang yang main kenuri. Kalau sekiranya dia main kenuri, dalam kadang dia tahu. Maka dia bersubahat. Tapi kalau sekiranya dia pergi, dia makan kenuri kerana dia jemput dan dia tak tahu. Dia tak tahu ayam suri, yang apa dia tak tahu. Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa jadi nasihat kita ialah satu tuan-tuan nasihat kita janganlah apa nama jangan curilah jangan cuba lah jangan kan? curi jangan tak baik lah curi ni bukan mana pun tak baik kok mana pun tak baik kalau so, siapa ambil tolong kata baik lah tak boleh curi ni adalah benda-benda bahkan mencuri barang orang kasihan pun salah Mari ah, cerita tuan-tuan buat benda-benda ni -benda -benda. Soalan, saya keliru dengan dua perkara. Minta ustaz jelaskan. Yang pertama hadis maudhu, ataupun hadis palsu. Ada orang kata kita tak boleh berhujud tetapi kita boleh pakai untuk diri sendiri. Oh tak, dia ni taklah bahas. Dia salah faham ni tuan-tuan. Dia bermula daripada perkataan, perkataan hadith tu, perkataan hadis tu, hadis maudhu. Orang ni bila dia dengar hadis, dia ingat hadis kan? Sebenarnya hadis maudhu' tu maksudnya hadis yang direka-reka, maksudnya bukan hadis. Lah, maksudnya bukan hadis. Hadis maudhu' dalam dalam ilmu mustalah hadis dia guna perkataan tu, perkataan hadis maudhu'. Dia ada hadis sahih, dia ada hadis hasan, dia ada hadis da'if, dia ada hadis maudhu'. Hak hadis ni hak tiga ni aja. Hadis fa'id, hadis hasan dan hadis ba'an. Ini hadis. Mauduh ini bukan hadis. Tapi digunakan istilah hadis mauduh. Maksud hadis mauduh ialah hadis yang direka-reka. Hadis yang direka-reka bukan hadislah. Jadi bila dah kata dia bukan hadis, maka tak boleh guna untuk berhujar dan tidak boleh guna untuk beramal. Tapi dia bukan hadis. Ah, yang ni kenapa? Ya, yang ni kenapa? bukan kata kita aduk menaji kelahan umumi di masjid ya, budak-budak menaji sekolah pondok, aduk menaji sekolah-sekolah adama dia keliru dia keliru jadi dia, dia tengah hadis mauduk dia dia kata hadis hadis boleh pakai ke? Ya? dah, hadis mauduk bukan hadis maka dia tak boleh pakai dan termasuk di dalam hadis mauduk ialah no, ada cerita pasal 30 hari. Posa ada 30 kali, Dalam TV 3, 20 orang. Dalam apa semua tempe di masjid. Malam pertama pahla dia macam ni, macam ni. Malam kedua tak puas Malam kedua dalam bulan puasa macam ni, macam ni dan sebagainya. 30 hari macam -macam. Jalan, dia orang macam-macam ganjalan dia yang tidak dapat. Itu adalah maulur. Itu adalah sesuatu yang direka-reka. Dan bukannya hadis. Ada orang kata hadis za'if dah. Muhaddithin, ulama hadis sudah pun menjelaskan benda ni. Itu bukan hadis. Dan di Kelantan ada satu ma'ahad. Ma'ahad Al-Quran ini. Ma'ahad Al-Quran dan hadis Di jalan bayang kota baru Kelantan. Mereka ada buat risalah. Yang menjelaskan tentang benda ni. Tentang yang tadi ni bukan hadis aini nah, dah. Hadis tentang kesimpulan persoalan sahabat kita ni dia kata hadis maudhu' ni ada kaw boleh dipakai, tidak boleh dipakai kerana dia bukan hadis. Yang boleh dipakai untuk amalan ni hadis ba. I. Dia hadis tetapi dia turun martabat daripada sahih kepada ba itu dia ada sebab. Di antara sebab dia rawi ataupun meriwayatkan hadis tu dia ada masalah lemah dalam segi ingatan misalnya dengan kerana dia ni dikenal pasti sebagai satu orang yang ingatan dia lemah dia sas dia kata dulu ni sas dia ingat dia lupa sebagainya bila dikenal pasti salah seorang daripada riwayat hadis tu lemah dalam dari segi ingatan maka hadis turun daripada sahih turun berlamat jadi hadis hadis ada lagi masalah lain dari segi ada kecacatan pada dua tiga perkara, turun lagi daripada Hassan kepada Hadis Da'if. Tetapi dia masih hadis. Itu Hadis Da'if. Maka Hadis Da'if tidak boleh guna untuk berpunyai. Tetapi boleh digunakan untuk amalan kita. Kalau so, kita baca kitab Al-Tar'if wa'l-Tar'if. Kita cuba penduk lagi, kita baca kitab kita ni di pondok pondok apa semua semuanya. Kitab Al-Tar'if wa'l-Tar'if. Kitab ni banyak. Banyak di dalam dia hadis-hadis bahan. Hadis. Bukan kita tak hadis. Hadis. Tapi kalau kita nak hidup guna lawan orang tak boleh. Tapi kalau kita nak pakai untuk amalan kita boleh. Jadi, kajian tentang ilmu hadis ni sebenarnya... Sebenarnya rumit. Rumit. Dengar, Di Masyaf dulu ada seorang ulama cukup hebat. Nama dia Syekh Musa'i. Dia ni ulama hadis, ngomong Shah Muta'in, dah wafat ni, nggak? Shah Muta'in ini dia kalau nak baca satu hadis ni tuan, sebelum nak baca kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tu dia an, an an an ni tak kau kau banyak dia hapai semua, bukan dia mau kita dia hapai. Katalah dia nak baca hadis inamal aana duli dia nak baca hadis tu dia tak sah daripada sabda, dengar daripada dan pada orang yang last kali sampai dekat Imam Bukhari misalnya sampailah kepada orang yang dengar daripada Nabi. Tu. Katalah yang dengar tu Umar al-Khattab. Umar cerita dekat Jabah. Kau dengar cerita dekat Jabah. Kau cerita dekat Jabah. Cerita dekat Jabah sampai dekat Imam Bukhari yang mengumpulkannya. Semua tu dia ingat sana. Ni ni baru boleh jadi ulama muhaddis, ulama hadis. Yang kata muhadidin ni, ulama-ulama hadith dia kena nginap macam tu. Warang apa semua ni tak sabar. Terus hari jam waktu memang waraklah lah. Orang ni semua, ilmu dia sampai macam tu. Dan tiap-tiap nama yang dia sebut tu, dia tahu cerita tiap-tiap seorang ni. Katalah seorang ni nama Sufian misalnya. Dia tahu sufyan ni bin apa, sufyan ni banak bila, dia ni bergumana orang dia, dia tahu orang tu, seorang orang tu. Kalau kata tujuh, tujuh-tujuh orang tu dia tahu dia, dia tahu orang tu. Barulah main, An-Omar Rabbani Al-Qaftar RA wa An-Huqan, kala Rasulullah SAW. Dia duduk baca nama orang hak riwayat tu dia jenggan kadang-kadang tiga kali boleh, saya habis. Nak tuliskan dupa makan hadis. makan maksudnya pongan hadis. Isi hadis tu. Nak sampai ke isi hadis tu, duk baca waktu sahaja katang-tiga kali kuliskan hadis. Itu orang yang berilmu boleh. Ha, ini kita ni. Level kita ni bukan dan ha, telah di duniaku jadi bersama apa telah berlaku bukan jauh hati dari daripada bangga jauh langit daripada bumi kita ni biasa kita ni sekadar mualim ada sikit maklumat kita bagi kefahaman yang tu kita ni tak ada namun aku berdiri ulama ni oleh jalan bukan, bukan senang nak bukan senang nak hafal Quran dan hadis apa sampai ribu-ribu warna alim cakapnya orang fikir dia tinggi akhlaknya terpuji banyak, banyak, banyak jadi kita tengok tapi kita tahu orang-orang yang alim-alim macam ni, kita tahu diri kita doa. dia macam tu nah, jadi yang ni kita kenal yang kedua dia kata boleh buka Bolehkah pakai kalau hadis bahasa diri Kajiwara? Hadis bahasa diri Bapak. Adakah Haji Akbar? Soalan juru. Tahun ini dikhabarkan wukuf jatuh pada hari jemaah. Ya. Wukum ayat wukuf Wukum ayat khamen. Dia dah putuskan. Kerajaan khamen ini dah umumkan. wukuf esok. Ini hari ini ni. Sahabat-sahabat kita, adik-adik kita yang kita minta buat hari ni, ni lah ni, ni kalau malam macam ni lah, dia pada padahal ada di padang Al-Qurqah Esok hari Hamid bermulalah wukuf. wukuh. Lepas masuk waktu loham, bermula wukuf di padang al Jadi wukuf pada hari Hamid ni. Itu satu. Yang kedua, dah lanjutkan ni kita habis sekali. Yang kedua, esok hari yang paling cantik untuk puasa. Tentang jangan tak puasa, walaupun sunnah, tapi jangan tak puasa. Itu hari paling cantik untuk puasa. Kalau kita baca hadis tentang kelebihan hari Wukuf, kan kelebihan puasa hari Wukuf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kata hadis Waktu sampai Nabi kata, orang yang puasa pada hari Wukuf, hari Wukuf itu, walaupun kita raya hari satu. Sunat puasa, bukan pada sembilan, Zul Hijab kita. Sunat puasa ialah pada hari wuhuh. Wuhuh tidak berlaku di negeri lain. Melainkan hanya berlaku di dalam lain. So, sunat puasa pada hari Jemaah Haji di Wuhuh yang Arafah. Jadi, kalau puasa itu Nabi kata, Barang siapa yang puasa sunat? Pada yawmul Arafah. Nabi kata, pada hari Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkhifaratkan dosa dia yang terdahulu dan dosa dia yang akan datang. Hadis sahih. Baik, ulama hadis menjelaskan. Yang dimaksudkan dengan mengkhifaratkan dosa ialah mengkhifaratkan dosa ialah menghapuskan dosa-dosa kecil. Eh banyak dosa. dosa kecil kita, jangan lupa toh, dosa kecil. Eh, banyak, tuan -tuan. dosa kecil kita banyak. Buruk sangka orang oh, dosa kecil. Dosa kecil buruk sangka. Dosa kecil. Lihat orang, dosa kecil. Dosa kecil. Macam-macam. Macam-macam dosa kecil ni kalau nak kalang, cukup punya banyak. Kita buat ni hari-hari hantu saja kalau kita asyumanik kalau kita hipo hipo hipo hipo hantu pun cukup dah cukup dah masuk neraka mendidih botak ah ha, cukup dah pasal apa pasal nabi kata rendah rendah sekoman-koman azab ahli neraka ialah lahu na'lani washarakan Allah bagi dekat dia sepasang kasut dan dua udah kaki untuk budak bila dia ada aja kata, tu, dia pegang aja dua utah tali ni. Iyarli min humad di marut. Mendidih otak dalam kepala eh, Itu serendah-rendah azab bagi orang yang masuk neraka. Orang yang buat dosa kecil masuk neraka. Serendah-rendah azab sude, dia. Dia sebut dengan tu. terlepas dosa-dosa kecil ni tuan, tuan tuan. Ini satu nekmat, satu anugerah Tuhan nak bagikan kita. Saat dia apa? Di antaranya ialah yang inilah yang, di, yang dituntut oleh Nabi yang dituntut oleh orang kita puasa sunat pada Yom Arafah pada hari Jemaah Haji berada di Padang Arafah tak silap lagi dah hari itu isu pulak lagi jatuh pula hukum pada hari Khamis yang sememangnya hari sunat kosong ha, kena tak buat uri sangat-sangat dia nak main setahu sekali lagi Nah, nah, Jadi saya pesan diri ayah Dan saya pesan tuan-tuan semua Kita cuba puasa esok insyaAllah ya? Kita cuba puasa esok insyaAllah Jadi dia kata Adakah Haji Akbar Pagi soalan yang berikut tu Dia kata dikatakan wukum jatuh Jemaah ni semua tak lebih baik Persoalan Haji Akbar ni pula Haji Akbar tu so kita boleh baca dalam seorang abang Yang ditulis oleh Dr Abdul Hayy, Abdul Syukor uh, Saya ingat bukan hari Ahad Ahad sebelum Bukan ahad baru lepas ini, ahad sebelum Doktor Abdul Hayy Abdul Syukor ni, dia di pencarah dulu. Dia PhD dalam kajian ilmu hadis. Ini Doktor Abdul Hayy Abdul Syukor. Dia PhD di dalam kajian ilmu hadis. Dia kalau mengupas tentang hadis, memang itu bidang dia. Dia ada buat kupasan tentang haji asbat kesimpulan kepada apa yang dia tulis sekaligus pak Abang tu haji akbar tidak wujud dalam yang kita faham hari ini kita hari ini faham kalau wuku jatuh hari jumaat haji akbar tak betul itu faham yang tidak betul dan memangnya begitu tak betul haji akbar ni adalah mana mana orang yang buat haji dan dia jaga diri dia daripada benda-benda tak elok dan sebagainya dan dia mendapat haji yang mabrur haji yang mabrur itu haji ha, akhbar bukan semata-mata hukum jatuh maka jumlah haji akhbar bukan macam tu Haji akbar yang dimaksudkan dalam agama ialah mana-mana orang yang buat haji yang dia boleh perlaksana diri dia daripada sembarang benda yang dilarang dalam ibadat haji. Tak ada ingat tak elok, tidak ada buat benda tak elok, tidak ada cakap tak elok, tidak ada semua benda tak elok tak ada. Dia buat elok dan dia dapat haji mabrur. Orang yang dapat haji mabrur, orang yang dapat haji akbar. Ah, itu kesimpulan dia. Jadi kita kena berpetirkan ini. Kita duduk dengar lama arah. Haji Akbar ni kalau wukuf nak pergi Itu sebenarnya adalah fahaman yang hilang. Jadi tuan boleh rajong. Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur dia ada huraian yang panjang. tuan boleh baca. Huraian itu adalah huraian yang ilmiah. Yang berdasarkan kepada ilmu bukan pendapat semata-mata. Nah, Wahai yang baik kepada Allah yang tak bersinar kita tangguh dengan kasih karunia Tuhan sesungguhnya.